Polisen som är en man med 35-40-åldern med på och lång När det gäller utredningen var den till en början eh, undermodig. Spaningsledaren Hans Hormer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson, polis, Spål. högerextrema EAP, 33-årig, kostascherörelse, sja jajal, italienska P2-loger, finska kroppsbyggare och en och annan ensam golv. Jag har alltså inte nödat Olo Palme som var Sveriges statsminister jag hade inget som helst som sakna att göra Nu ska vi ut på röva strå jag Vi ska ut och röva Hej lyssnare och välkomna till en avsnitt av Palmemodspodden Med mig Johannes Finlauksson jag finns också på Twitter, Johabbed. Eh, och då är vi klara med all fakta vi behöver innan vi presenterar dagens gäst, Josefin Johansson. Hej! Hur är läget? Det är så himla härligt för mig i livet. Fan, Ja. Varför är det Nej, men det är... Jag får vara på besök här i Malmö nu, eh, mm. i Eurovisionsstaden. Det märker man genom att jag till exempel får träffa Christer Björkman. Jag får sjunga olika slagers framför publik och sånt. Så det blir jag lycklig över. Hur var... Eh, Björkman. Han var härlig, eh, framförallt eftersom han gav mig beröm. <laughs> så då kan jag inte annat än älska den mannen. Vad var det för beröm han gav dig? Eh, jag sjöng ju på hyllad som vi hade med, Chris, Chris med Christian Böckman. Och då sjöng jag eh, en av hans. Christian Don't You Worry Child, med Swedish House mafia. Vad är det du han valde? Sjöng han du själva då... musiken eller sjöng du liksom beatet <laughs> som <laughs> alla dansar så här... till? <laughs> så att jag. Mm, mm, mm, mm. Ja, men du sjöng i låten. Du tyckte om det? Han hade till mig. blundade så. Det känns som att han har valt en låten för att han är en väldigt modern människa med, mm. ögat, med... ögat på rälsen. Ja. Ögat på rälsen. <laughs> med ögat mot rälsen. Alternativt vill verka vara en sån. Ögonen mot marken, Nej, vad heter det? Nej. Men det finns örat mot marken också. Trottaren. Örat mot marken. Skit Ja Ögonen mot marken. Då är det med att man har trillat. Där framåt. <laughs> <Ja>. <laughs> Ögon i nacken finns också. Just det, och skott i nacken. Alla de här finns. Stämmer. Men eh, vi ska ju prata om ett visst eh, lite konstigt spår i palmutredningen. Men först så ska lyssnarna få lära känna dig om de inte redan känner dig. Just det. Och det gör vi genom att gå igenom lite formalia. Och det börjar med namn. Josefin Gunnar Elisabeth Johansson. Du sa Gunneli Elisabeth som det var ett ord. Nej, det är för det jag är så van vid att säga det. Det är Okej. väldigt många jag har upptäckt. Jag trodde ju alla, eh, alltså när jag var liten trodde jag att alla hade två, minst två mellannamn. Ja. Eftersom det, de jag visste var Mina och eh, prinsessa Madeleines. Men, <laughs> <laughs> men sen har jag sett att att alla inte har två stycken ja. eller fler. Pippi Långstrump också, väldigt många. Jättemånga också. Ja. Eh, Victoria, Rulgarina, Kusmynta. Och Just. Det. Men eh, när Josefin, Gunnar, Elisabeth, Johansson Det är mer att jag lärt mig säga det snabbt För att det, är, det är lite långt Men eh, jag kan också göra med den här slags Gunnar, det är min mamma, Elisabeth En drottning kan vara mm. eh, hon Har du några kända alias? Eh, ja F Flertalet Josefinito är till exempel eh, Josan ibland eh, Jusse för gymnasiekompisar eh, Eller yngre, min mamma säger också Josse Eller Josi Kringland säger Kossan Ja, det är olika Är det för att Kringland är taskig? Eh, ja Och också för att han eh, Han kan hylla och, och, och börja alla namn På sin egen begynnelsebokstav men, mm. men det är öknamn också Alias jag inte hur det är det. Jo, men det kan nog vara Vad har du för öknamn? Eller ja, det, är det är då Kossan som just, just. Säger. Josef Joseful, ett annat <laughs> ja, Du vet <laughs> Är Josefinito själv påtaget? Eh, är det påkommet Skulle mm. jag säga Att eh, jag satt en gång med, med någon kille Och pratade och sen så blev det Josefinito Men sen så, alltså det är mer ett slags Alltså det är inget smeknamn Jag vill låta, det är mer ett artistnamn Kanske, mm. eller jag vet inte Det är eh, Det är inte så att många människor kallar mig Josefinito Jo, en del kan När du uppträder i nästa år som LD-festivalen Nu när du yeah. har en, en vän I Kristo Björkman Mm Kommer du då uppträda under Josefinito? Under. Uh, <laughs> valfritt. Under. Uh, Johansons. Nej, nej, det tror jag inte jag kommer. För att då tror folk att man är en skojar, har jag förstått. Mm, och det vill du inte. Mm, nej, folk kan ju inte blanda musik och humor. Det, det går inte. cannot compute för jättemycket människor. Så men... det är en samtidigt. <laughs> men i Mellyfestivalen så går det ju folk har ju kommit i alla fall till uh, final. Okej, okay, blanda... men jag vill inte vara en Sean karaktär nej. Jag är ju inte Roger Pontare. Roger Pontare har ju vunnit den svenska. Två gånger, Vet Jag vet inte om det var humor inblandat där, medvetet. <laughs> eh, nej, jag vet inte heller. Alltså, det är ju hårt i en gräns. Roger Pontare vandrar mellan indian också och vanlig svensk <laughs> människa. Ja, jag tror han gör det fullt seriöst. Ja, det gör han nog säkert. Är, mm. Du har nog rätt. Okej, okay. född. Eh, Värnamo bb N då? <laughs> det, det hände sig eh, på morgonen 047, eh, den efter mars 1982. 82? Ja. Ja. ja, vad trodde jag sa 72. Ja, jag, du sa det så snabbt igen det, det är Men jag, jag, jag är ganska, jag var ganska att Det var ganska ja, vara. Det är lite nervös också för vi är rör oss kring ämnen Som jag inte riktigt har någon aning om Så att jag är väldigt himla glad över tyvärr, men också Att jag rör, rör ämnen, jag vet ju när jag är född Det är inte ja. det är ämnet jag med. <laughs> så Det är ämnet för podcasten Ja Ja, men det kommer nog bli fint. Bra. Men du är född på Värnamo, Bebe? Ja, vi hade inget i Stubbarbo. Så då fick vi åka eh, bil dit pappa att köra. Eh, det är det enda han berättar från den eh, kvällen är eh, hur, hur hungrig han var. <laughs> <laughs> att han hade inte ätit någon middag när de körde in baby, Så fick han sitta hela natten. Och sen var han så glad på morgonen när en sköt kom en smörgås. Det är, fint. är den historien jag berättar om min födsel. Så han blev... Eh, Kanske lite glad när han fick hålla dig för första gången, men mm. ännu gladare när han fick hålla i en ost och baguette. Det var det bästa han hade hört den dagen. <laughs> men du uppvuxade i Stubbabo. Ja, det stämmer fint. Vi bodde pittliten lite i små stenar innan dess, men så var huset för litet. Så då flyttar vi till min pappas föräldrahem, Stubbabo. Mm. Tre kilometer från Landryd, en och en halv kilometer, eller en mil från Hyltebruk, som sen tydligen ligger fem mil från Hamsta. Det är rätt långt från Halmstad, jag tror det var närmare. Nej, det är ju det. Alla, när folk frågar så var kommer du ifrån? Så säger jag så här, ja men det är, det är Västra Småland. Ja men, det finns ingen stad. Alltså det finns mm -hmm. ingen stad som är i närheten. Det är mitt mellan Halmstad och Gislaved. Det brukar folk känna till vilka de är. Jag känner till Gislaved så bra. Men det tror jag är Har, du, på... har aldrig åkt med några däck någonsin? <laughs> Nej, jag har inte Nej. Jag, jag är dålig på svensk geografi. Specialt i Småland kan, kan, du, kan du någonting i Småland? Har du någon fästpunkt alls? Eh, Kalmar Det är helt andra sidan av Småland Där good. bor jag <laughs> Okej, okay, nu vet du ja. eh, Var du gött och växte upp i skubbar? Eh, eh, eh, jag skulle säga så här Att det var fantastiskt Men eh, Och samt eh, Fantasibringande eh, Eller jag hade ju inga kompisar där Så jag fick ju mm. hitta på egna så det var det. Egna kompisar eller mm, mm. vad hette de? Alltså, jag, jag kommer inte ihåg vad mina mina kompisar hette. Men mitt rivaliserande gäng, mm. som du också hittade på, <laughs> hade en ledare som jag också jag fantiserade ihop. Som hette Susanne, för det var det fulaste namnet det kunde komma på då. Vad konstigt. Vad menar du? Att Susanne skulle vara ett fult. Ja visst var det märkligt, men det, var, det, var, det, var, det finns så himla många andra. Brunhilde eller ja. eh, Dorf Men jag tog Susanne. När jag var liten så kom jag ihåg att, att uh, Rune hade som så här när, när någon skulle ha ett jättefullt namn. Men det var inte var det kom ifrån. Och även Sune. Men det var kanske från uh, böckerna om sine. Ja, men sine är väldigt lite, lite ball när man är lite... ball, men Sune är tenten kan vara. Ja. Eller båda är väl tent... Är det, namnmässigt så är det väl inte så coolt att heta Bert Ja, men Det var det som var så förvirrande ju. Bert -böcker, men det fanns ju ingen identifikation för tjejer alls. För alla hans tjejer som han dejtade jag brukar säga att Kringlands alla allför heter som bättre tjejer. De är så här Cordelia, Chrysantia. Eh, alltså de här så alltså jättet ovanliga namn allihopa. Mm. Så det fanns liksom det är det inte alls för mig de böckerna för att det finns ingenting som jag kan relatera till. Fast namnmässigt jag tror inte jättemånga kände igen sig i vart Men hon Lille Erik Lilla Erik, fanns nog en, en och annan Och Klimpen, en. <laughs> klimpen Och Lilla Erik fanns nog en på varje skola ja, jag, tror jag Till och med innan verkböckerna mm. mm. Vad är din eh, sysselsättning? Eh, jag skulle säga eh, Underhållare eh, Komiker, artist I den ordningen? En, nej I blandad, ordning. blandad ordning 30, 30, 40 <laughs> Jag vet inte hur mycket som var kvar Nej men du, det är så du känner om ditt levebränser? Ja, det har råkat, det kommer att bli så den senaste tiden. Lite skå, skådespelare, men det är så för förmättigt att säga att man är skådespelare. Direkt blir man, jag höll säga, Simon J. Bayer. Men det var det första namnet jag kom att tänka på på skådespelare. Mm. Det är inget ont emot Simon J. Berger. Men eh, vad tycker du är roligast att Just nu tycker jag det är roligt att sjunga. Mm. För det får jag göra så sällan, så det är därför jag tycker det är roligast. Och det är lite roligt kanske att folk som bara sett dig som komiker blir överraskade av hur bra du sjunger. Både jag och mig är kul. Alltså det är mm. ungefär som att eh, någon skulle säga, eh, men, eh, de, de tittar på dig så Åh, vad kul det. är. Kan du också stå upp, vad kul alltså liksom, Eller kan du, kan du diska Nej, det var väl Alltså folk är så himla chockade över någonting som jag tycker är himla naturligt Att jag kan, för jag har alltid kunnat det okay. Så tänker jag, men varför tror ni inte direkt Att jag kan sjunga, vad är det med er Nej, jag Men jag borde såklart bara ta åt mig Berömmet och säga tack så mycket Det ni tyckte ni om det Sen kan det bli tvärtom om folk sätter sjunga Och sen säger det det. Så blir de glatt överraskade av det kan du inte bara veta vem jag är från början? Det är himla mycket härligare. Du vill inte ha en publik som blir överraskad av dig? Nej, tvärtom. De kan väl bara veta att du är jag är jätteförutsägbar och älskar det bara. Ja. Du får bygga upp den. Du har ju en bra fanbase redan kanske. Men ännu mer så att det bara är folk som känner till dig. Det är att jag har ingen tillräckligt samlad fanbase. Alltså jag har kanske 28-åriga eh, tjejer som har sett Gabba Gabba. Sen är det några sådana... Liksom Freaks and Geeks i rosa och blått hår Som lyssnar lyssnade på mm. Bank Prego för hundra år sedan Och sen är det några nya Teknologer som lyssnar på Crazy Town podden Och det, liksom, det, är lite, det är så himla utspritt Är det teknologer som lyssnar på Crazy Town? nej ja, nu chansade jag bara på en, en, Någon slags student ja. Har du något eh, Kriminellt Ehm. Um, <laughs> alltså Ja, det har jag ju På så sätt Att att, eh, I högstadiet Så <går> åkte jag en gång fast För innehav. Oj För det får man ju inte ha innehav Om man är under 18 år Känner så. du till det? Eh, ja, i teorin Men jag visste inte att man kunde åka fast för det Nej, men då var det så då, Jag är ju på, på landet Där, där börjar man eh, dricka tid och sånt Jag gjorde inte det Jag var nykterist jättelänge Jag var till och med med i ungdomens nykterhetsförbund Hur länge är jättelänge? jag var 15 kanske. Länge för mig för dem ja. på Vischan. Så, så var jag liksom. och sen så åkte jag på språkresa år 97 mm. och, sen, och då bjöd jag språkkeslära mig på och sen var det kört. Men och då så hade man tyckte det var så himla svårt i i Hyltebruk då för att de hade så här stora byggdegårdsfäster. Där, för mig är det helt naturligt, men jag berättade att det fann andra de människor som uppvuxes i en stad och de bara, ursäkta. Mm. Men då bussade, man någon arrangerade en fest på en och någon annan hyrde en, en, en buss, inklusive chaufför. Och åkte runt kring alla byar och hämtade upp alla <laughs> vid alla ställen. Då hade man på något sätt antingen fått en, en storebror eller en stor att köpa ut. Eller så hade man gått till någons farbror mm. eh, som hade fixat HB genom att man la 50 kronor i hans brevbråda och så stötte han ut en. Med petflaska, petflaska HB. Oj vilket spionigt sätt att köpa hembränt på? Ja, men föräldrarna kunde inte dyka upp vilken knut som ja, helst. Det. Liksom. Så att då tog man med sig det. Bussar till en byggård Alla tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack. Äh, kräktes grät, slog sönder något mm. fick åka till sjukhus. Sen hämtade bussen upp alla och <laughs> dumpade. Av dem. Men vem ansvarar vem fick ta på en buss? Eller varför, hur fanns det en buss? Men det hyrde väl någon bara. Men, alltså någon man ringde, hallå? Men var det inte 15? Jo. Men vadå, de var 15 och fick hyra en, en bygdegård. Okej. Okay. Det var bara en deposition på 200 kronor kanske. Så här var det köra. Så tog de inträd och hyrde PA. Och... Alltså byggdegården är mer, det brukar väl inte vara åttnårsgräns för att vistas på Men det är ju för att få en buss. Ja men då var det ju inklusive förare som man okay. hyrde liksom. Man ringde väl en taxibolaget där Och så har taxibolag i Småland Då har de en taxibil Och sen resten mm. bussar Som man åker upp till gör med. Det är ett bra system Det visst var det bra Förutom då att polisen De jävlarna skulle komma och paja Och säga Hörni Ni får inte hålla på med hembränt Så då gick de ut och varnade skolan så här, Nästa gång kommer vi Konfiskera allas väskor Och sånt mm. Vi sa, fuck you! Och så gjorde vi samma sak igen. Och då såklart visade vi så fort man gick in. Bara, nu ska vi ha din väska. Nämen, Men de hade förhållat om detta ju. Ja, och ingen trodde på det. Men det var samma gång som de hade varit liksom här: Kolla, så här så kan vi ser ut. Och vi bara, hur då? Kan vi få anteckna hur det ser ut? Kan vi få gå ut i skogen och leta efter detta lör? Så eh, vi, vi trodde verkligen inte att de skulle göra det på riktigt. Men så gjorde de det då. För de hade hotat så mycket flera gånger. Det var ett stort problem. Då var det hotat mycket. Vi tänkte äh. Men då, helt plötsligt så. Men ni var ju så försiktiga ja. med, med att köpa det. Och 50 kunde inte. Ändå kom ni med väskorna med spriten i Ja, det var så dumt. Det var så dumt. Men, och då. Eh... Så hade jag väl det någon slags, men jag tror jag hade en häxblandning också inom pet och två sidor som, som jag hade fått på något sätt. Och då eh, så sa polisen, den väskan, den ner. Jag stanna här, det kommer jag absolut inte att göra så jag sprang in <laughs> i toaletten, satt där och gömde mig i två timmar, <laughs> lånade hans jacka, sprang hem till min koppis och mm. sov där på den kvällen. tänkte, pju, jag kom undan. Då kommer det en vecka senare ett brev hem Till mina föräldrar Då har den polisen varit så duktig Och letat upp i skolkatalogen Hur jag ser ut, ta till mitt namn Mina föräldrar, och ringer och säger Nu ska hon på förhör Det, här, det, var, inte att han, det var inget i väskan som tyder på att det var din väska Du hade inte ditt namn på Nej, inget, det var pappas televerkets väska Så det tog televerket på sidan Aha. Men han kom ihåg hur det ser ut Och kollade igenom i, hon, Det var hon, en polis. Okay. <laughs> Polishonen Ja Eh, ja hon kommer jag hade ju då ett lite karaktäristiskt utseende av mitt röda hår och lugg och, och mormors alla klänningar så att hon kände väl igen med då. har du alltid haft det här röda håret? nej jag har också haft svart och rosa och lite dreads och lite lila och lite sånt där okay. men jag köpt ganska ögonfallande färger mm. dumt det blev mitt fan <laughs> jag tror inte var lätt signalerat precis det var jag. Jag så alltså då fick jag sitta på förhör med min mamma. Men det var att de ville åt det människan. Så att mm. de sa ja, att vi har luktat på innehållet i flaskan vi kom fram till att det är whisky och bara. Nej, det är det inte. Vänta, vad sa jag nu? <laughs> och så kom hon då såklart Jag att säga att det inte är mitt. Och mamma satt också där. Trodde såklart att det inte var mitt? För jag hade gått med i UNF så att hon var så här. Det är absolut inte min dotter. Sst, så det är ju skämt i hjärnan så jättemycket för. Och så där. <laughs> Jag gillar den här kriminaltekniska laboratoriegrejen. De luktade på det och trodde det var whisky. Mm. Och väldigt duktiga, oduktiga eh, alkoholsniffare då. Så mm. De inte visste att det var en hel blandning. Jag trodde att det var whisky Men du källade inte på Langen? Nej, nej, nej. Gjorde man det? Nej, det tror jag inte. Eller ja, kanske. Det är ju många som åkte fast den kvällen. Så mm. jag vet faktiskt inte på okay. något sätt. Men alltså, det på landet, alla gör ju det. Så att... Men du blev, du blev friad? Från det, eller jag, det blev inget av det? Nej, jag var ju inte straffmyndig och nej, det, det, det fanns ju inget där. Vad det blev det året senare när jag började gymnasiet och fast för att jag rökte på för då. Och <laughs> var det av samma anledning var det att polisen hade sagt Vi kommer att kolla om ni räcker på på den här festen. Nej, men det var ju att tre det var två veckor in på teaterlinjens... Jag har flyttat till Hamsta själv mm. hemifrån, två veckor in. Och konsteleverna, ställer till med fest, bjuder på eh, en, antingen hack eller vad Jag vet fortfarande inte skillnaden. Jag har ingen mm. aning. Och därför är det ännu att jag ska gå fast. Mm. Och teatertreorna ser detta, kallar på teaterläraren som sen då, under engelska lektionen, dagen efter säger, bing bong, kan ni komma till eh, sjuksköterske-expeditionen. Eller skolsyster-expeditionen. Mm. Urinprov. sus. <laughs> Damn! Det Va, ja. Vad klassiska eh, sådana här. Så här eh. Inköpsport. Ja, inköpsport. Mm. Först liksom, språkresa då är fylla. Ja. Och sen eh, första eh, rökat eh, på, när du går teater. Eh. Men första gången jag rökte cigaretter var faktiskt på när jag var i ett kloster i Frankrike med, med eh, kyrkoprojektet Un Pilgrim Det var lite mer uppgiftande. <laughs> Så att det... Men det var för att de inte tillät alkohol Så då så sa de så här, Men det finns andra sätt att ha det härligt Här, röksigaretter, okej okay. Vem sa detta? De andra kristna ungdomarna Aha. Då är man riktigt Hur gammal var du då? Det var året efter språkrisen, 98 Så jag var 16 Aha. Det känns så otroligt töntigt Kristet <laughs> <laughs> ja, Nu ska, ska är vi med. vara rebeller Vi får inte dricka alkohol men vi kan känna av lite av nikkokik. Ja, yeah. så blev det. Men för men... föräldrar reda på hashincidenten. Ja, fall? gud ja. Jag var ju tvungen att ringa hem och berätta detta oerhört skönta. Och mamma blev ju så himla, himla, himla ledsen. Tydligen så hade hon kört av vägen när hon åkte hem och grät så mycket. <laughs> det låter mer tragiskt än vad det. Men hon sa då att nu har jag en narkomandotter och så sådär. Så det var tråkigt så det är väldigt ledsen för att hon blev orolig Tror du ändå fortfarande att du var med i nytträtts? Började väl lägga pusselbitarna här tidigt Och insåg att nej, kanske inte ja. Men har du varit en hödlig människa sedan dess? Eh Ja, det tycker jag nog. Alltså, det är väl svårt att ibland så gör man ju så att man liksom kanske gör inte gör inbrott. Att man, att man kanske är, är en natt på en pool utan att man får det egentligen eller ja. man är åh. jag var en gång var i Folkets park på natten inte får det. Det är ju kriminellt. Eller är, det... Det är olagligt? Vilket är, är man kriminell om man bara är dömd? Men man är man bara olaglig om man inte? Jag vet inte om det finns de här distinktionerna men du har bara gjort så här gjort det skyldigt lite härlig brottslighet. Ja, jag bara har bara livsförhärligande kriminalitet. Ja. Mm. Trevligt. Eh, sista på frågan. Ja. Skulle du kalla dig själv en ensam galning eller en del av en konspiration? Jag skulle säga så här, inte ensam. Men kanske galning. Jag vet inte. Jag har aldrig, jag har lyssnat på den här podden många gånger. Jag har aldrig förstått eh, hur, hur det hänger ihop. För man är väl fortfarande, alltså, även om man är... Är man inte alls medveten om vad som händer om man är del av en konspiration? Nej, jag tänker att, att om man är en del av en konspiration i denna frågan då, så är man liksom med och man är ett gäng och planerar saker. Aha, som det är, är så som jag som tänker är... mest. Men folk har tolkat den lite olika. Jag har låtit det lämnas upp till tolkning. Men, men det är ju ifall man är gängbrottsling eller om man är... Eh... Ja, eller del av en konspiration. Ja. Om, man, om man tänker då till exempel i samma koppling till palmemordet som Aha. är denna podden. Ofta handlar det om Så är ju del av en konspiration Att man är då ett gäng som sitter och planerar saker Så att visst gängbrottsling Men också att man då kanske Inte begår brott För man är, är ensam knasig Utan för att man tar beslut Gemensamt med folk Planera saker Jag är ju väldigt väldigt konflikträdd Så jag tror inte jag själv skulle gå ut och kaxa mig Liksom ensam Och hitta på saker Jag skulle nog hänga med ett gäng Kanske mm. Men, är du i... Men jag gillar ju annars kör jag solo Alltså jag tycker väldigt mycket om mig själv <laughs> Och att, att liksom bara hålla på med mig själv Och mitt hår och mitt allt sånt där Så, ja. det så jag vet inte När jag tänker efter så är du väldigt ofta i duos Ja, jag tycker mycket om du duos Du har ja. varit med Kinga Svensson som sagt ja. i, I er podcast Du har med Chrissy Jonsson I eh, Pingel, pingel Ett band <gasps> Finns ni fortfarande? Ja det, ja, det tror jag. vi gör inte så mycket låtar Men eh, så, nu gör vi mer eh, covers av olika eh, househittar tydligen Aha. Inför Christer Björkman Just det Och sen har du en DJ-duo med Emma Knyckar Just det en, jag ska säga också en humor-duo med dag. Det är sant jag Eller vad man kallar det, en Alla de här vill humor -duo. Har ni ett namn som humor-duo? Yes, just ja. En god idé i stora gänget tror jag vi kalla oss alltså. Okej okay. Ett two man gang yeah. Coolt Då ska vi gå över till eh, den här podden brukar handla om mm -hmm. Som vi varit inne och nämnt Och som folk som laddat ner den nog anar mm -hmm. Med tanke på namnet Och då ställer jag frågan Josefin Johansson alias Josefinito Kossan etc yeah. Var befann du dig natten mellan den sista februari Och den 1 mars 1986 Jag vet inte <laughs> Nej jag Alltså jag har inga klara minnen alls av det. Jag, jag, jag minns att mamma var lite ledsen. Men det här kan också ha varit en vecka efteråt. Mm. När hon sa, det är deppigt nu, Palme död. Jaha, vem är det? Alltså jag, jag vet inte. Du är lite för lite? Ja, eller för ointresserad av politik när jag är fyra år. Mm. Jag vet inte. Men jag tror, har du något första minne som du kan sätta en ålder på? Nej. Jag Nej, min... jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror det väl brukar vara fyra-femårsåldern om folk mm. har sina första minnen på. Ja exakt, men det kan också vara att hon berättat år senare jag förresten, då här nu så dog Hon Palmen Palme, vår statsminister Det kan ju vara att vi sånt där. Ja det kan det verkligen vara Jag minns att vi åkte till hans grav i Stockholm Min och mamma brukade uppe i Stockholm alltså från när Vi hade en ljönmost där Och då var nu ska vi gå till Hon gravsten Ja ah, okej, okay. så gick vi dit Jag tror till och med att vi hade köpt en ros Eller det här kanske de ska För mina föräldrar är det så himla himla susse liksom Båda är mm. engagerade i politik och sådär Eh, och när vi kom dit Så eh, låg det lite färska blommor Men också ett par strumpbyxor <går> Ett par gamla Oj. strumpbyxor Låg över Olof Palmes gråsten där Så det tyckte mamma att det blev jobbigt och, För på något sätt blev det lite snuskigt Att det var liksom det låg Någon har tett av sig strumpbyxorna Vad har du de gjort den stenen då? Den är ganska stor på uh den -huh. stenen Så den är så hög och sådär Ja det är ju väldigt konstig hyllning om eh, ja, det är en hyllning är Eller så det var någon som har haft det som klädsträck Det vet jag inte ja. <går> du hade någonstans ska du ta när ja varför inte där mm. det var. Hur så gammal var du idag ingen aning jag har verkligen verkligen ingen aning. men det är också mycket jag, jag säker jag inte kan skilja på om det är fantasi eller verkligt. jag trodde ju väldigt länge att jag hade lärt mig flyga när jag en, en gång alltså, för att jag, jag, kunde, jag kan inte skilja verklighet och fantasi när jag var lite hur, hur länge trodde du att du kunde flyga Ja, men trodde kanske det är två år ändå. jag fan vad gott och Det var när jag flög med för mormors trappa. Minns ni det? Kanske har till min mamma någon gång. Och bara, nej, men det har, det har du absolut inte gjort. Nej, okej. Okay. Och här minns du inte heller i vilken ålder du var när du det är påstått annan... detta. Okay. Men det, det jag minns väldigt tydligt. Alla andra har ju pratat om det här med hacka-hackspett och det, ja, det är många. att de missade det. Jag hade exakt samma upplevelse fast med Estonia-katastrofen. Det var en tisdag. Jag hade kanske för fjärde gången eh, sagt till mamma, jag känner mig sjuk idag. För tisdagar hade jag dels matte, gympa och Och Så jag passade på och skolkade den och tänkte, yes, ligger hemma. Se Sunset Beach, se <laughs> gamla Rewards of General Hospital. Eh, det gick ju inte, för det var ju bara en massa olycka hela dagen. Fy fan. Ja, det var det värsta. Faktiskt. När var detta Estonia? 94. 94, 94 tror jag. Då var det alltså 12-13. Men var det till och med på liksom TV3 och de här kommersiella kanalerna? Alla drömskogen, du vet. Just det, ja. Knappt att vi hade video. Ja, men då chockade jag chockad att de sände sådana såna program på SVT och Sverige. Nej, Fyran. Fyran? Fyran. Ja, ah, okej. Okay. Och de eh, bestämde sig för att just nu ska vi vara seriösa. Ja, just den här gången får vi visa bilder på ett kapsersatt eh, fartyg här. Ja, vi får väl ändå lite public service-pengar, vi kan... Vi måste ja, ta vårt ansvar då, då. Göra, ja. mm. Så det var skittråkigt faktiskt. Jag var väldigt ledsen över det. Då var du ändå i den åldern där du borde kanske... Jag hade inte tänkt så mycket på dig borde, själv. Nej, visst, visst kan det kännas så. Men varför gick du fjol lektioner om du inte gillade gillar dem? Men det var... Min mamma hade sagt åh oh, det jag ångrar aldrig om jag skulle inte lära mig ett instrument. Så skulle man välja ett instrument. Men så var det fortfarande så lite så här att jag vill inte vara som alla andra... Eller jag har börjat med det där, så Nu ska jag vara special och ha hår Och olika saker Så alla andra var så här vettig instrument Som piano eller gitarr. och jag bara Fjol, det det är det ballast jag vet Så då skulle jag spela det Så var jag inte alls bra på det. Men sen började jag gå sånglektion istället mycket bättre, mycket roligare Sluta skolka Ja, det gjorde jag verkligen då Perfekt mm. eh, Men du nämnde här att dina föräldrar var Sosar ja. Och palmökt Ja och palme då? Mm. Men vad hade du själv för bild av Palme då när du började bilda dig en bild av honom? Jag tror att jag hade helt bild av Olof Palme. Eller om det kan vara ett annat sådant imitatörsprogram. Bara. Jag minns liksom, jag ser bara en sån jättenäsa och... och, och sånt. Mm. Jag vet inte om, ja, jag, jag tror faktiskt helt apropå höll sig lite undan. För ja. Jag tror inte de hade någon karaktär som var Palme. De, eller jag vet inte, de han väl sända så här ett år innan Palmemordet, okay. Och sen var det bara efter, de hade väldigt mycket Birgitta Dahl Ja just det Och sen hade de Minva Karlsson Ja skorna. skor Ja det, det, det minns jag, är det, var det innan eh, Palme? Nej. Nej det var efter eftersom Minva Karlsson törde. Just det, i <laughs> det var så att de gjorde Åh den här roliga unga mannen som är nästan med i ledning ja, han var ju med, han var ju vice statsminister innan Men jag tror det var först efter, när han blev statsminister som mm. kom på skogrejen Kan jag tänka mig Det är jävligt smart alltså men jag vet inte om någon gjorde Palme någonsin. Jag kanske inte. Men jag har bara en sån... Någon, någon, någon, jag kan också blanda ihop det med några vegan-masker som ofta florerade ja, då. Ja. Jag har aldrig varit så politiskt intresserad som, som barn faktiskt. Jag tyckte inte det var så fett. Är du politiskt intresserad nu? Jag är intresserad av eh, att, att vi ska ha det lite bättre. Och, ja. att, eh, och så är jag väldigt intresserad av jämlikhet mellan människor. Okej. Okay. Du är för bra saker. Ja, exakt. Ja. Men om vi ska gå in på eh, veckans spår. Mm. Så är det som jag redan förvar någon lite i början ett lite knasigt spår. Vad minner du? <laughs> Okej, okay, du kanske tycker annorlunda. Vi kommer in på detta alldeles sagt. Och eh, som jag snuddat, vi i vid något tidigare avsnitt. Mm. Men eh, nu ska gå ner lite i. Och det är eh, självmordsteorin. Just det. Alternativt eh, dödshjälp. Att själv ville ta livet av sig också till att ordna detta. Där av min lite det eh, eh, dels när man googlar det här den här teorin mm. så får man väldigt mycket vad ska man säga tätt skrivna texter. Mm. Det är inte mycket radbrytning. Det är enkelt radavstånd. Det är väldigt väldigt eh, intensivt skrivna texter mm. eh, som också kan fara vad säga med både en och annan osa lite ska man säga, fördomar om Palme. Och därför så är uh -huh. jag plötsligt nu när jag googlar så jag har jag fått så här, en annan bild av Palme. på va? Var han? Nämen, inte tror jag väl att han... Ja, det är väldigt mycket insinuation. Ja, det är det verkligen. Och, och att de utgår från saker och skriver saker i en vissats som om det är sant. Mm. Det som det finns mest om den här om detta är ju en snubbe vi nämnde i avsnitt om Stig Bergling. En snubbe som heter Ernst Lindholm mm. som skriver en bok om detta. Just det. Och inte fått den publicerad via traditionella medel. Så han har lagt ut den på internet. Ja, det var mycket så att han sa. Jag har inte fått den ut via mitt bolag i Sjögren. Så mycket för förvirrande älförlag. För att det, han, han äger ju inte det. Nej. Har han gett ut böcker innan på Rabel Sjögren? Det är så jag förstår det. Att han har gett ut böcker tidigare. Okay. Och sen nu så helt plötsligt. så ville ingen ta i hans manuskript. Nej, nej, nej. Men det finns det också på... En sajt som heter Leopold Report som är så här, har väldigt mycket palme Och har väldigt mycket tättskrivna saker. Och eh, väldigt mycket olika teorier. Och kan man tycka ibland eh, lite konstiga tankegångar. Mm. Men där så lägger man upp detta och eh, förkastar det totalt. Så att de tycker att det är för knasigt det här. Ja för att han gick igenom, han hade ju väldigt många skäl till att en människa skulle vilja ta livet av sig ju. Mm. Alltså han, för, han säger väl att Palme eh, dels var det något haveri med kärnkraften. Ja. Han förklarade inte riktigt vad det var för haveri Men det var någonting där Också att, att han hade en ångest Om han hade förrått eh, två klasser Sin egen och arbetarklassen Att han Hade en knak i familj eh, Plus många älskarinnor Slash älskare Frågetecken Att han hade eh, AIDS <här> Som var smittad av Evi Karlsson Och samt att han var mentalt störd ja. Det var väl de orsakerna Och det är vem som helst skulle vilja ta livet av sig då det låter ju som ett spännande liv att lämna förvisso. Du menar att man kan hålla sig vaken bara för att det är så härligt att se vad ska hända? Ja, ja. men det är också intressant att det är så här många, många motiv mm. till det här självmordet. Så otroligt många motiv samtidigt och sen är ett av dem att han är mentalt störd. Men ändå så, eftersom det är så många motiv så måste det ju vara en väldigt logisk planering. Ja, han har det. bestämt sig så ja ah, men det finns så här många skäl att jag ska ta livet av mig. Så eh, det är jag också helt säker på det här så jag gör det då. Ja, det är intressant eh, tankegång. Och då ska han då ha jätteuppdrag till någon annan att skjuta honom och sätta hela det här. Jag vet inte om det stod, stod någonstans varför han hisänsätter att inte bara ta livet av sig. Ja, det var väl för att han skulle bli en mytomspunnen martyr som svenskarna och världen skulle behöva undra i flera hundratals år framöver varför han blev mördad. Eh, och sen då i, i, i, i en bisats säger Ernst Lindholm så får absolut inte bli. Eh, så jag vet inte varför, varför det absolut inte får bli så. Ja, för det verkar ju bli så oavsett om Palme nu tagit livet av sig. eller inte. Visst, visst verkar det vara så. Men det är det som Ernst Lindholm... Kanske då eh, ger lite uttryck för det här klassiska palmhatet med mm. massor av insinuationer om mental sjukdom och, mm. och AIDS och allt möjligt. Mm. Och att han, är så, han har skrivit den här boken för att han är så arg för att Palme eh, blivit en martyr och blivit mer populär av sin död. Verkar det ju så? Ja... Ja, men det känns ju som att, att de är en, sån, en, en sur dagis mobbare som är så här nej ni ska inte vara den äh, fina leksaken den ska jag ta ifrån er och sen så kommer mm. dagisen nej men har du tagit den från synd om dig fina människor som har leksaker så får de ännu mer uppmärksamhet och sånt där. Ja. eller även det är en bra liknelse du hänger med typ på vad jag menar menar uh, typ tror jag men... Nej, men kanske så här då att någon får inte mycket uppmärksamhet och då så nej det funkar inte. Jag tänker säga att sparkar han på benet. Nej, det funkar inte. Nej. Skjuter om en gränd på, i Stockholm. Ja du lanserar, eh, <laughs> lanserar teorin att det var Ernst Lindholm som låg bakom. Ja, kanske. Det vet vi inget om. Vi ska inte sprida insinuationer eh, likt vissa andra gör på internet <laughs> i sina självpublicerade böcker. Eh, han eh, använder också uttrycket... Han anser att det var inte bara Palme själv som planerade det, utan det var ju Palme och societeten. Just det, det är hans eget ord. Ja. Men jag tycker det är ju motsatt till sig själv. Alltså jag har förstått, att han har varit en ordvits på något sätt på borgerlighetheten. Alltså det är ju societeten, det var ja. det jag menar. Men han menar då översta sossarna på något sätt. Att ja. de, de, de... Jag tycker det är som ordvits och, och avhärdande öknann för en mm. grupp. Det fungerar ganska bra. För att socialdemokraterna vill ju inte verka som de tillhör societeten. Nej. Men de är ju, de här som var ju toppskikt, väl ansedda medborgare av samhället. Ja, ja, Och äh, lever ganska bra, likt societeten. Ja. Alltså societeten. Så det får ge igenom en vart. Okej, okay. ja men då är det ett poäng, Jens <laughs> Lindholm, absolut. Ja, och kanske ganska många minus. Ja. ja, men det är det här att han slänger ganska snabbt in så att Ebbe Karlsson hade gett Palme AIDS. Det är ju det är mycket i det uttalandet. Ja. Dels att Palme AIDS ger också att Ebbe och han låg med varandra hur mycket som helst. Alltså det, ju... det behöver ju inte vara att de låg med varandra. De delade spruta bara, med nu. <laughs> de bara delade spruta. Det var inget konstigt med det. Men det kan ju också vara att, att detta var ju... Jag vet inte när han författade den här teorin. Nej. Men det kan ju vara på den tiden när man trodde att AIDS smittade genom att de hade druckit från samma mugg. Ja, just det. Men varför skulle då Eber Karlsson vara den som spred AIDS? Alltså, de var ju vänner. Ja, eller, men, eller vänner, men de rörde sig i samma kretsar. Det kan ju lika gärna vara att Ingvar Karlsson då som kom med AIDS i skon. Han sparkar på Lopalmo och då fick han AIDS. Fast Ingvar Karlsson har ju inte oss vetligen... AIDS eller har haft AIDS Nej. Han gör ju ändå kopplingar att Ebba Karlsson hade AIDS ja. Ebe Karlsson kände Olof Palme Alltså, ergo <laughs> Måste det vara Ebe Karlsson som, men, har vi, men det är ju det här att han tycker Det är konstigt att vi inte får läsa läkare Utlåtande eller vad fan det är ja, just. Det. För då skulle du komma fram att han hade AIDS mm. Men det är också känns ju som Sån här typisk Konspirationshjärna som kopplar ihop Alla grejer som Är på tapeten just då att allt har ett samband Och här var ju AIDS på tapeten AIDS på tapeten är ju ett dolt sätt för det sprider kanske AIDS vet vi inget om Men papercut, som man fått när tapeterna har skurit Det är farligt Men du menar att det kunde lika gärna vara att Mikael Bindefält kunde också dras in eller en djup i Nalle hade kunnat Ja, Stråla precis. ut. Han har köpt och sålt för mycket. Om den här killen hade läst att Olof Palme gick på en Mikkel Bindefält-fest mm. och Mikkel Bindefält berättade att han eh, hade eh, cancer så kanske han hade trott att Mikkel Bindefält ah, smittade det. Olof Palme med cancer. Just det. Jag får för mig att vissa hjärnor bara ser kopplingar eh, väldigt gärna. Ja det, det, det har du rätt i. Men det fanns ju fler som pågick med teorin om det här med homosexualiteten. Jag är också kunnat ligga på ett här Johan Lars Kranz. Ja, just det. Lars Kranz, som också skriver så här... Eh, Palme, han är ju mest känd som en homosexuell vapenhandlare utomlands. Ja, den, den meningen är väl att han skriver... Eh, för de utomlands som vet skillnad på Sverige och Schweiz mm. så var Olof Palme mest känd som en homosexuell vapenhandlare. Det är rolig... Eh, här, man ser ändå vara allmänbildad och känna en skillnad till Sverige och Schweiz. Och då ser man nog på Alme med en väldigt eh, konstig... Men en vapenhandlare för mig är som är med i Krokodil Dundi och sitter och åker i en djup och har en bärskepps på sig. en mm. vapenhandlare för mig. Ja, det finns väl olika sorter. Eh, I modern tid så kanske en vapenhandlare mer är... Ja, det, det finns ju äh, att det behöver inte vara rent handfast att man går omkring med en, en AK-47. Och rent allmänt så idag så vapenhandlar ju också för olika saker. Det kan ju vara folk som jobbar med Bofors och mm, håller uh, olika möten för att sälja in högteknologiska vapen. Det kan också vara en butik i Sjöbo <laughs> som är en vapenhandlare. Just det. Det känns också som... Uh, de förekommer ju ganska ofta i palmutredningen att så fort någon har varit vapenhandlare mm. eller känner någon som är vapenhandlare så är de mycket mer troliga som palmemördare. Ja. Jag vet inte om det är ett, ett orättvist stigmatiserande av en yrkesgrupp. Man är ju ett närmare än oss andra. Ja, precis. Eftersom vi lever i ett land där det är ganska svårt att få tag på vapen annars kanske. Men handlarskans trodde ju också att... <laughs> först trodde hon att det var Lisbeth ja. som är det där. Sen skrotar han en teorin Sen kommer fram till att gärningsmannen måste vara Joakim Palme Som skötte honom med en statrevolver Så då har vi ytterligare en yrkeskår Som vi måste se upp med det Det vill säga tidtagar männen och kvinnorna ja, just På, på sprinterlopp ja. Skulle Joakim Palme få tag på den här startpistolen Genom att ställa upp i något skol Ja, men inte som, som löpare då, utan som eh, domare enbart. Ja, just det. Det är då de för får. Just det. Han måste ju jobba ideellt. Men är det också vapenhandlare som förser eh, de startarna med sin pistol? Detta är en lucka i min armbildning <laughs> Det är en lucka i många andubildningar. Ja. Vi får typ det i ett senare avsnitt. Gå till botten med hur eh, funktionärer får tag på sina startpistol Ja, men det är ju samma mekanik. Det är att man skjuter en kork istället, eller vad, vad är det man gör? Det är väl lösa skott, antar jag ja, Jag har inte varit inne så mycket på Lars Kranz Palme-teori, men vi nämnde ju Lars när vi pratade om Lisbetsbåret. Och det är också, ja, det. som sagt, båda de här dyker upp på Leopold-report. Att han Leopold-report, Anders Leopold tror jag inte, mm. låter dem få komma till tals med sina ja. teorier. Ja, det är ju bra. Det är som ett ring -p Ungefär så. Men sen så går han själv i så och förkastar dem, ja. de här teorierna är han blind. Som täppas med nu. Han är täppas i sammanhanget. Ja, jag vet inte. Nej. Det vet jag Det inte. Han har en, en... hemsida. Men den är inte så snyggt designad, så det äh, kan det, mycket ja, väl vara... Ja, precis. Men, men då... Lars Kranz tror inte på självmordstånden i alla fall. Utan han tror på någon i Palmes närhet. Alltså ja, men att det skulle vara riggat på grund av att Palme ville det väl, eller? Ja, att nej. Det... Jag, tror inte han, jag tror inte han tänker att det är Palmes själv. Utan det är ju det är lite osäker på det. Men jag tror det är att, att då familjen vill göra sig av med Palme. Oj, och fick det kanske finns ju på om... mycket enklare sätt. Alltså... Ja. Det finns skilsmässa, det finns besöksförbud ja. Flytta, alltså det är, det är så himla mycket lättare Och det finns också då Det, det han Lars Kranz Delar med Ernst Lindholm är ju Motivbilden här med AIDS Och kvinnoaffärer och allt möjligt Att de var rädda av få eller vad då? Ja, lätt... Ta inte i hemma Olof I Ernst Lindholms Självmålsteorin ja. Så är det väl att det inte skulle avslöjas Att Palme hade AIDS Man att jag kommer ändå dö jag vill inte bli skamfilad genom att dö i AIDS. Mm. Jag tar tag i detta mm. på annat sätt. Men om vi då nämner att det finns så mycket enklare sätt, så finns det ju rätt många enklare sätt att ta livet av sig också än mm. den här väldigt avancerade metoden. Ja, men vad hade hänt ifall han hade tagit livet av sig? Alltså bara genom att. Ja, Vilket är det bästa för en statsminister? Hänga sig döbbigt för att då mm. så skulle han. någon måste alltid ja, någon måste ju alltid hitta dem ändå. Ju. Mm. Piller, väl piller tror jag. Det är jag vet inte hur många Jag vet att det finns väl några politiker Självmord i historien I England tror jag det är någon som Blev skandaliserad någon Pratar här... du nu om politiska självmord? För det är inte samma sak Jag pratar inte om, <skratt> om uttrycket Politiska självmord Nej. som Håkan Juholt Att, <skratt> Nej, att etablera problem. termen Kulbo samtidigt som man äh, Bor under tveksamma äh, Skatteförhållanden Eller vad fan det var, bidragsförhållanden ja. Det är ju ett sorts politisk självmord. Men sen finns det ju också politiker som har tagit livet av sig. Men då har de alltid varit, och jag har fattat, mitt i, eh, I en skandal. Det. Nej. <laughs> det pågick ingen stor skandal kring Palmyn. Det var någon Harvard-affären pågick. Inte så brännhett, känns det som. Det här kan man med en så ordentlig, lite ordningsam människa. Att han skulle avsluta alla skandaler innan han <laughs> liksom sa hejdå. Att han gjorde mm. det avslutet och inte ihop alla det finns affärer. I... Men det var, det var isen då, Alltså det är det som är orsaken. Det är väl det som är huvudtesen för det här, det här spåret. För att bögteorin, delar ju många. Jag läste bland annat <laughs> på alltomtv.nu. Den ser jag yeah. Det här var en liten diskussionsforum. Där någon hävdade då att eh, Palme bögar runt. Och att det var eh, Christer Pettersson var kär i Palme. Mm. Och så av svartsjuka skjuter Olof. Vilket tv-program var det de diskuterade? <laughs> kan det kan vara ett varuhuset, kanske. <laughs> Jag vet inte. Ja, det är lätt att diskussionsforum svävar ut. Så de, börjar, de börjar prata om, om varuhuset och sen kommer man in på detta. Jag vet inte vilket som är bäst. Att det är när diskussionsforum som är så himla riktade börjar prata om, alltså till exempel, odla punkt nu. De har ju väldigt mycket knasiga. Eller är det... odla.nu något som du kom in på efter det här teater? <laughs> eh, nej, detta var någonting som jag letade efter. PENCE, tror jag. Och handlade om mm -hmm. Och då kunde de spara ut i verkligen jag så, eh, dödshjälp, för limo. Alltså sådana eh, här. Hey det Eller om man ser ett helt öppet forum som bara pratar om. Mm. Alltså till exempel flashback, då, som pratar helt lite om. Eh, ni, hur byter man en knapp i ett par jeans? Alltså, ja. är... Flashbacksforum är ju mer så här. de är ju ett forum för allt. Men sen får jag fram att de andra forumen som odla.nu eller hundkulahopsan.se hund, Svårstavad, det är ja, dålig domän. <laughs> eller andra, sådana forum. Att folk går med där för att det kan vara deras första steg ut på internet. Att så här, jag är intresserad av att plantera penséer. Mm. Jag går med på detta. Vad inser ni nu? Att det var mina första steg ut på internet? <laughs> Nej. Nej? Du, du har varit med för. Men äh, andra kanske kom in på kattnieliv.org äh, eller så här specialinriktat forum uh -huh. och börja diskutera om deras specialintresse. Och sen så blir de vänner med de här på nätet. För att de tycker det är så trevligt att samtal med dem. Och då kan de prata om lite valsmätt. Just det. Jag tror det är så sådana forum fungerar. Men då tycker jag att de som måste kunna släppa eh, sargen ibland. Alltså inte bara mm. hålla fast vid det. Och leta upp de här specifika forumen istället. Och håll er där skulle okay. jag säga. Du rekommenderar dem. De som är intresserade av katter. När de också ska plattera en pensé att man inte ska fråga i kattform. Exakt, lite ordning och reda på internet. Är det för mycket begärt? <laughs> men de här Palme-sajterna, ja. de sväver ut ibland. Mm. Men annars är de ganska duktiga på det. Ja, men kan de hålla sig på ett ställe då? Alla skaffar ju en ny blogg när de kommer på en teori. Ja, men det här och Christer Pettsson böger i Alltså... Var det en helt seriös eh... Ja det var någon som trodde det på riktigt Jag tycker för övrigt det är roligt, Jag ser i din anteckningar här Att, uh -huh. eh, att du eh, antecknat detta som eh, Vad står det Vad? Du står på Bö... alldeles punkt nu Bögteorin, hjärtakristet, svartsjuk Bögteorin, hjärtakrist <laughs> Ja Vi kan väl ska avsluta här yes, sagt, Om du inte känner, känner att du har något mer Du vill tillägga om självmordsteorin Eh Nej, det känns som att det var klantar mm. som pågick där runt 86-87 när de skulle ta tag i detta. Ja, så att det, var inte en, det var inte en riktad operation från Palmok-societeten som gjorde att mördaren inte är fast, utan att de var klantar. Jag tror det, för även om det var självmord så borde någon ha fattat det då ju Eller är det allting så himla Jag tror inte ens att folk är så duktiga det är fin... Folk är inte så smart Man tror alltid så Nej men de har en plan med vad de ska nu Inom varenda myndighet tycker det är så ja. att att man, Nej har det har inte alls Ni bara, hoppsan, jag hittar detta här och en lime, nu kör vi Alltså de är det är äh, Hallabalula, Vilda västern överallt ja. Och jag har mycket svårt att tänka mig att folk skulle vara så Välorganiserade mm. Du skulle inte kunna tänka dig om du skulle, eh, gudförbjuda, uh -huh. drabbas av en, en dödlig sjukdom uh -huh. och du gillar som sagt uppmärksamhet yeah. och eh, självförhärligande. Uh -huh. Du skulle inte kunna tänka dig att istället för att bara dö eller ta livet av dig uh -huh. på vanligt sätt. Iscensätta något helt åt helvete för att få lite mer uppmärksamhet efter din död. Ja, jag är med dig så långt. Jag skulle kunna tänka mig att fejka min egen död. Bara för att se vad som händer på begravningen. Ja, men då skulle vi vara kvar efteråt. <skratt> ja, och det är därför att om jag nu ändå ska dö. Vad fan, då vill, då, alltså, då vill jag ju verkligen gå ut med bang, bang och balula. Då ska inte jag sitta där efter För då kommer, då kommer man förstöra den riktiga döden. Okej. Okay. Då kommer inte folk vilja fira, fira av fira när jag inte död riktigt. det är sant. För sen kan du visa sig att, oj nu hittar de helt plötsligt botemedel 20 år senare. Och då helt plötsligt, hej jag är frisk. Va? Men varför gjorde du den här kan-kan-festen när du dog för några 20 år sedan? <laughs> Men då kanske det blir så här att du kan ju bli Sveriges Andy Kaufman nu. Eftersom du har sagt i en podd, du har sagt det är belagt. Att du kanske skulle kunna tänka dig att fejka din död. Mm. Om du skulle dö på något bizart vis. Just det. Närmsta 50 år. Mm. Så kanske folk kommer misstänka du fäket. Och folk kommer inte vilja uh, throw me a hell of a party, menar du? Nej, väl. Jo, det kommer de göra. Men sen efter det så kommer det vara spekulationer. Ja, det är om att det du egentligen bättre. Ja. Men, alltså, herregud. Det är det bästa jag har hört. Ja, för jag inte det här dagligen. Låtsas som att nej, men jag kommer att med fika någon gång. Watch out. Ja. Sveriges Andy Kaufman, Josefine Johansson. Tack så mycket för att du kom. Ja, tack själv. Thank you. då. Hej, hej.